В сталося вбивство на замовлення. До прибуття оперативної групи місце вбивства охороняє дільничний інспектор. Навколо збирається натовп цікавих, та все допитується міліціонера. Кого вбили? Кого вбили? Не напирай, розійдись, командує дільничний. Кого треба, того і вбили.